«Про покупку все сказав». Като не дивиться на мене. Їй соромно за Митю. «А що поганого він сказав?» «Ну, сказав». «Марк запитав, всі знають?» Митя сказав, що всі. Катя вдивляється в зелену деличинь затоки. «А треба вдивлятися у лекеїв на пляжі. У Марка тепер дорога лише туди». Підставив мене твій митя. Я тоді ще не знала. Мені стає сумно. Почесний не учасник лотерей. Але ж я виграла. А Марк сказав, передай дівчатам, щоб не сварились. І ще сказав, впораюсь. І засміявся. Ти приїхала, щоб не сваритись? Мені не жарко. Мені холодно. Мені потрібна ковдра з верблюжої шерсті. «Де моя віддана Лаура? Хто зараз догляне дівчинку? Тепер я знаю, хто повинен жити много еліта. Гомосексуалісти всього світу. Миті, орден і дозвіл на шлюб. І на удочеріння. Якщо можна, мене. Рятуйся, Марку. Ти почав цікавити чоловіків». «Ну, Марка гарна задниця», говорю я. «Тверда», киває Като. Ми розуміємо одна одну і сміємось. Вмитя хотів якнайкраще. Я легенько торкаюсь до Като. Вона скидає мою руку і винувато говорить. Пробач, я не люблю дотиків. Просто не люблю. І ще. Като тягне. Надто довго тягне. Що ж іще? Тобі, Катю, нікуди повертатись. Андрій мене все-таки вигнав. Мені смішно. Що за дурнуватий настрій? То нудота, то істерика. Не зовсім так. Та чого ти мнесся? Ну скажи прямо. Вирішила поміняти гомосексуаліста на нормального мужика. Тим більше, що я сама дала привід. Като, давай, не соромся. Я кричу і аборигени дивляться на мене підозріливо. «Зачекай!» Я встаю і біжу до бару, залишаючи за собою бурю з піску. «Водка!» Говорю я голосно і виразно. Так завжди хочеться говорити з іноземцями. «Ван? Ту?» Показую на пальцях. «Це по-нашому. Це я розумію». «Ту! В одну склянку!» Киваю я. «Росія?» запитає бармен я киваю. Для них ми всі Росія. Він дає мені в руки склянку і встановлює палець на середині. Я пересуваю його вище. Палець вище? Ми з барменом граємо в морську гру, я перемагаю. Окей, він наливає трохи більше половини склянки. Я радію досягнутому розумінню між народами. Не йду. Нервуюсь його недомовленістю. А він здогадливий. «Once more!» Дістає ще склянку і повторяє процедуру. Я обережно простягаю сотню, і він відраховує здачу. Я гордо прямую до като. Позаду мене біжить бой. Молодший від Лауриного, але байдуже. Бой з тацею. Все-таки гроші... Універсальна мова. Я радію тому, як знову і знову розкривається моя безпринципність. Для хоробрості я пропоную горілку Като. Вона бере і дивиться на мене з таким собі розумінням, з жалістю. Пожалів вовк Кобилу. Пий і ти, говорить вона. Я би посміялась куди вже більше. Особливо в найбільш безалкогольній країні світу. А давай за нову сім'ю, яка зароджується на уламках, проголошую я. Так, Андрій збирається одружитись. Вона не робить паузи. А я б зробила. Обов'язково. У цьому і полягає відмінність моськи від слона. З Юшковою. Опа! Перезмінка, товариші.